Толі, що і Казань, Московщина, звільнена від сусідства своїх давніх господарів татар, ликує на радощах. Але цей народ-слух, що може звільнитися від одного ярма, щоб опинитися в другім, обожнює молодого царя з гордощами та боязню недавно звільненого. Але раптово втомлений цар розпиняється серед своєї слави. Йому надокучили свої благословенні чесноти, він падає під тягарем своїх лаврів, він назавжди зрікається продовжувати свій добрий шлях. Він воліє краще нікому не довіряти та карати своїх друзів за той страх, який вони йому спричиняють. Він більше не хоче слухати мудрих порад, але його божевілля гніздиться в серці. Воно не досягає його голови, бо серед найбільш нерозумних вчинків його промови повні сенсу, а листи повні логіки – їх ущипливий стиль змальовує злобність його душі, але він робить честь його проникливості, ясності його духу. Його давні дорадники є першими жертвами його злоби. Він вбачає в них зрадників, або що є однозначним в його очах, панів він засуджує на вигнання і на смерть винних за непошану до самодержавства. Ці непоштиві міністри – Довгий час дозволяли собі вважати себе мудрішими від свого господаря, присуд, здається, справедливим в очах народу. Це завдяки порадам цих непідкуплених людей він здобув собі славу. Він не може зносити ця вдячності, яка належиться їм від нього, а боячись здатися невдячним супроти них, він їх убиває. Дика злоба вибухає тоді в ньому – Дитячі страхи збуджують жорстокість дорослого. Завжди жеврюючи спогади про загрози та роздори вельмож, які сперечалися за охорону його колиски, вказують йому всюди зрадників та змовників. Ідолопоклонство перед самим собою, дотримане в усіх наслідках державного управління, такий є кодекс справедливості царя, скріплений згодою цілої Московщини. Незважаючи на свої злочини, Іван IV є в Москві вибранцем цілої нації, де інде його вважали б за потвору, що її виригнуло пекло. Втомлений брехати, він доводить цинізм тиранії до того, що перестає прикидатися добрим, легко важить собі цю останню обережність звичайних деспотів. Він показує себе відверто жорстоким, а щоб не червоніти за чесноти інших, він віддає останніх зі своїх безкорисних друзів на помсту своїх більш невибагливих улюбленців. Тоді між царем і його сателітами утворюється суперництво у злочинах, яке примушує здригатись та... Тут Бог об'являється ще раз у тій майже понад природній історії, так само як його моральне життя поділяється на дві доби, його тілесний вигляд зміняється передчасно. Вродливий за ранніх молодощів він стає гидким, коли стає злочинним. Він втрачає досконалу дружину і одружується з такою же кровожерною, як він сам. Ця також умирає. Він одружується ще раз на превелике згіршення грецької церкви, що не дозволяє третього шлюбу, так він одружується п'ять, шість, сім разів, не знати докладної кількості його шлюбів. Він знеохочується, вбиває, забуває своїх жінок та, всупереч байдужості, яку на показ проявляє до своїх колишніх жінок, він починає мститися за їхню смерть з дрібничковим завзяттям що з кожним повдовінням царя поширює пострах на ціле царство. Одначе, здебільшого ця смерть, що служила причиною до стількох страчень, була спричинена чин, наказана самим царем. Його жалоби є для нього нічим іншим, як причиною для пролиття крови та примушування других до плачу. Він наказує всюди твердити, що побожна, прекрасна, нещасна цариця була отруєна його міністрами, дорадниками царя або боярами, що хотіли її позбутися. Чи ви не бачите, що він даремно намагається скинути маску? Він бреше через звичку, якщо це не є конечністю, до такої міри брехня нерозлучна з тиранією. Це пожива душ, що підупадають, та урядів, основи яких зневажаються. Так само, як правда є кормом дута, що відроджується – та розумно впорядкованих суспільностей. Наклепи Івана IV завжди наперед обґрунтовані. Кожний, кого влупила отрута його слова, вмре. Трупи накопичуються довкола нього. Але смерть – це ще найменше зло, яким він наділює засуджених. Його поглиблена жорстокість відкрила способи змушувати їх прагнути останнього удару. Визнаючись на тортурах, він грає витонченими терпіннями своїх жертв, а він продовжує ці терпіння з пекельною звинністю та в своїй жорстокій дбайливості, насолоджується їхніми муками і боїться їхнього скону в такій самій мірі, як вони його прагнуть. Смерть це єдине благо, яке він дарує своїм підданим. Проте слід вам описати раз назавжди деякі з нових способів жорстокостей, що він їх винайшов супроти так званих злочинців, яких він хоче скарати. Карамзін, звідки я це беру, наводить джерела. Він їх наказує варити по частинах, у той час як обливають крижаною водою решту тіла. Він примушує здирати з них шкіру в його приявності. Потім він велить колоти зубцями їхнє оголене та трепетливе м'ясо, а в той час його очі пасуться в їхній крові, в їхніх здриганнях. Його вуха насолоджуються їхніми криками, інколи він їх добиває власноручно ударами кинджалу, але здебільшого закидаючи собі цей акт ласки як свою слабість, він заощаджує довго серце та голову, щоб зволікати з тортурами. Він наказує відрубувати члени тіла, але обережно, щоб не зачепити тулуба. Потім він наказує кидати один по другім ці живі тулуби виголодженим та пожадливим звірам, які видирають кусні з цих жахливих недобитків. Тремтливі тулуби старанно зберігають, щоби примусити їх якнайдовше бути при цих вправах царя, що суперничає в жорстокості з тиграми, він перевтомить катів, забракне місця для поховань. Новгород Великий буде обраний, щоб служити прикладом для насичення гніву цієї потвори. Ціле населення міста оскаржено за зраду на користь Польщі, але воно винне найбільше через те, що довгий час було незалежне та славне. Його зачумлено навмисно безлічу довільних страчень, що відбуваються в його закривавлених мурах, Води Волхова псуються під трупами, що залишилися непохованими довкола валів проклятого міста. А тому що смерть через тортури не була досить знищуюча, то штучна пошесть суперничає з шибеницями, щоб масово десяткувати населення та наситити лютість батюшки. Батюшка – ласкаве слово чи, скоріше, титул – яке улесливі московити з сердечністю надають машинально своїм самогутнім та улюбленим володарям, якими б вони в дійсності не були. Під цим безмозгим царюванням жодна людина не йде природним шляхом свого життя, жодна не досягає можливого кінця свого існування, людська зухвалість посягає на божиську прерогативу. Сама смерть зведена до ролі служки – ката – Втрачає свою поважність відповідно до того, як життя втрачає свою ціну. Тиран здетронізував янгола, а земля, окроплена кров'ю та слізьми, з покорою бачить, як служниця божеської справедливості слухняно крочить позаду відгодованих катів Великого князя. Під царем смерть стає рабинею людини. Цей безмозкий тиран. Завербував чому, що з підлеглістю капрала спустошує цілі країни, призначені до вилюднення примхою цього володаря. Радість цієї людини є нещастям для других, його влада – нищенням життя, війною без слави, війною під час глибокого миру, війною супроти істот позбавлених оборони, голих, безвільних, яких Бог поставив під його священну охорону. Його закон – ненависть до людського роду, його пристрасть – страх, подвійний страх той, що він його відчуває, та той, що його спричиняє. Коли він метиться, то він продовжує послідовність своєї юстиції аж до останнього ступеня споріднення, вигублюючи цілі родини, молодих дівчат, старців, вагітних жінок та немовлят. Він не обмежується, як звичайні тирани, покаранням просто кількох родин, кількох підозрілих осіб. Ми бачимо, як він мавпує жидівського бога, вбиває цілими провінціями, не минаючи нікого. Все там винищується, все, що було живе, зникає, включно до звірят, до риб, яких він затруює в озерах та ріках. Чи ви їмете віру цьому? Він примушує синів помагати катам, супроти власних батьків. Та ще знаходяться такі, що це роблять. Послуговуючись людськими тілами, наче годинниками, Іван винаходить отруї з визначеною годиною та відзначає із задоволеною постійністю найменші відхилення свого часу, смертю своїх підданих, помистецьки видовженою з хвилини на хвилину на шляху до труни, яку він увесь час тримає відкритою під їхніми ногами яка найдокладніша точність головує на цих пекельних розвагах. Пекельних? Чи це відповідне слово? Чи людина для себе самої могла б винайти такі насолоди? Чи людина насмілилась би спотворювати святе ім'я справедливості, вживаючи його при такій нечистивій грі? Хто міг би насмілитись сумніватися в існуванні пекла, читаючи подібну історію? Потвора сама приявна особисто при всіх наряджених нею тортурах. Випери крови п'янять її, ненасичуючи. Він завжди дуже веселий, коли він бачить смерть та спричиняє муки багатьох нещасних. Він витворює для себе забаву, що я кажу, обов'язок ображати їхні муки, розтинаючи їх своїм глузливим словом, гострішим, як лезу його ножів. Отже... Перед цим видовищем Московщина мовчить. Та ні, незабаром ви побачите, як вона зворушиться. Вона зараз запротестує, але не думайте, що вона це зробить в обороні потоптаної людяності. Вона протестуватиме проти небезпеки позбутися князя, що керує нею так, як ви щойно бачили. Потвора, давши стільки доказів жорстокосте. Мала б бути знана для свого народу, і вона була знана, але раптом, чи то щоб розважити себе вимірюванням терпеливості московитів, чи з християнського каяття, він удавав пошану перед святощами лицемірство само могло перемінитися на справжню побожність в певних хвилинах цього цілком протиприродного життя. Отже, нехай це буде християнське каяття, чи від страху чи від забаганок, чи від утоми, чи від хитрощів. Одного дня він покинув своє берло, тобто свою сукиру, та кинув корону об землю. Тоді, але лише тоді, за час цього цілого довгого царювання, імперія розворушилася. Нація, загрожена визволенням, збудилася зненацька. Москалі досі німі свідки – Безвільні знаряддя таких страхів віднайшли голос, і цей голос народу, що гадає бути голосом Бога, підноситься раптово, щоб оплакати втрату такого тирана. Може, вони мали сумнів щодо його щирости? Боялися небезпідставно його помсти? Но коли було би прийняте удаване його зречення, хто знає, чи ця любов до князя не мала за своє джерело жах, навіяний тираном? Москалі вдосконалили жах, чіпляючи йому маску любови. Москві загрожує ворожа інвазія. Іван влучно вибрав час на каяття. Москалі боялися безладдя. Інакше кажучи, вони передбачають хвилину, коли, не можучи забезпечити для себе свободу, вони будуть примушені думати і бажати по своїй волі показати себе людьми та, що найгірше, громадянами» що стало б щастям для другого народу, знеохочує цей. Коротко, Московщина, втомлена своєю довгою немічністю, віддано вкрякає перед чобітьми Івана, яких вона боїться менше, як самої себе. Вона благає цього незаступимого володаря. Вона збирає його скривавлену корону і берло та повертає йому, просить у нього єдиної ласки згодитися знову одягти на неї залізне ярмо, в якому вона ніколи не втомилася ходити. Якщо це покора, то вона йде задалеко, навіть для християн. Якщо це підлість, то вона непростима. А коли це патріотизм, то він нечистивий. Коли людина зломить свої гордощі, то вона творить добро. Коли людина любить невільництво, то чинить зло. Релігія покоряє, невільництво упідлює, і між ними двома існує така різниця, як між святістю та брутальністю. Якби там не було, московити, заглушуючи крик свого сумління, вірять у царя більше як у Бога, чи таким чином вони створюють для себе чесноту, приносячи все в жертву для рятунку імперії, гнебної імперії, існування якої може бути продовжене лише потоптанням? Людської гідності, засліплені монархічним ідолопоклонством, яке створили самі для себе москалі нашого століття, так само, як і москалі століття Івана, забувають, що пошана перед справедливістю, що культ правди, має більшу вартість для всіх людей із слов'янами включно, аніж для Росії». Тут мені ще раз об'являється інтервенція понад природної влади із старовинними формами. З тремтінням запитуєш себе, яка є майбутність, що її проведення обрало для цієї суспільності, яке такою ціною купує собі продовження життя. Я досить часто звертав вашу увагу на те, що нова Римська імперія тліє в Росії під попелом Візантії. Самий жах не викликає такої терпливости. Ні, повірте моєму перечуттю. Є одна пристрасть, яку москалі розуміють, як жодний народ її не розумів від часу римлян. Це амбіція. Амбіція примушує їх жертвувати всім, абсолютно всім, як Бонапарт до конечності існування включно. Це той найвищий закон, що підпорядковує цю націю Іванові IV. Хай буде тигр замість Бога, щоб лише не зникла імперія. Така була російська політика за цього царювання, що створило Росію. Та мене жахає значно більше терпеливість жертв, аніж жорстокість тирана. Це політика інстинкту чи політика розрахунку, що для мене мало важить? Що для мене є важливим, та що я бачу жахом – це те, що вона триває вічно – зміняючись відповідно до обставин, та що ще сьогодні вона викликала б ті самі наслідки під подібним царем, коли б земля породила двічі Івана Четвертого. Дивуйтесь цьому єдиному в історії видовищу. Москалі із завзятістю та підлістю людей, що хочуть посідати цілий світ, плачуть біля ніг Івана, щоб він далі правив над ними. Ви знаєте як? та щоб він зберіг для них те, що зненавидів би кожний народ, незахоплений фанатичним перечуттям своєї слави. Всі клянуться, великі, малі, бояри, стани та особи, словом, ціла нація клянеться із слізьми, з любов'ю підкоритися в усьому, щоб тільки він не залишив їх на самих себе». Цей верхне щастя є єдиною загрозою, яку москалі у своєму нешляхетному патріотизмі не можуть холоднокровно зносити. Беручи до уваги, що неминуче безладдя, яке постане, зруйнувало б їхню імперію навіки. Підлість, доведена до цього ступеня, наближається до взнеслого. Це щось від римських чеснот, і вона уточнює державу, але яку державу, милий Боже, засіб – Знеславлює мету. Тим часом розчулена жорстока бестія змилосердилася над звірятами, з яких довгий час робила для себе пасовисько. Вона знову повертається до влади без обмежень, навпаки, з абсурдними застереженнями на користь своїх гордощів і люті. Він згоджується їх прийняти неначе з ласки до цього народу. Залюбленого у приниженні так як інші народи є фанатиками свободи. До цього народу, насичуваного своєю власною кров'ю, народу, що прагне, щоб його вбивали на втіху свого володаря, він тремтить, як тільки віддихне в спокою. Починаючи від цього моменту, витворюється методична тиранія, але проте гвалтована, якої подібної не знають літописи людського роду, беручи на увагу що було ж стільки божевілля в її виконуванні і в покірності супроти неї. Володар і нація в ці часи ціла імперія здуріли, а наслідки цього шалу ще тривають. Грізний Кремль з усіма своїми залізними брамами, своїми ославленими підземеллями, своїми неприступними мурами, своїми вежами – Здається, занадто слабо укріпленим для нерозважного монарха, що хоче вигубити половину свого народу, аби могти керувати в спокою другою половиною в цьому серці, що само по собі збочується від терору і люті, де зло та страх витворюють щодня нові спустошення, поєднується незрозуміла зневіра, бо для цього немає жодної помітної причини, принаймні позитивної, з безцільною жорстокістю. Так найбільш ганебна трусливість спричинюється до найбільш сліпої жорстокості, Новий Новохудоносор, король, перетворений на тигра. Далі Дикюстін згадує залишення Кремля Іваном IV, що створив для себе нову цитадель в Слободі Олександрівській, та про заснування Упричнини. Нарешті розпочинає довгу серію цитат з історії Карамзіна – у французькому перекладі Жофре «Париж, 1826 рік». Ось, наприклад, один уривок з Карамзіна. 4 лютого 1565 року Москва побачила сповнення умов, оголошених царем для духовництва та для бояр в слободі Олександрівській. Розпочали страчувати так званих зрадників, що нібито змовлялися разом з Курпським на життя царя, цариці Анастасії та її дітей. Першою жертвою був знаний воєвода-князь Горбатий Шуйський. Цей видатний полководець, що багато спричинився до здобуття казанського ханства, був засуджений на смерть так само, як і його 17-річний син. Вони обоє вступили на місце тортур, спокійно та гідно тримаючись за руки. Зять Горбатого князь Ховрін, грек родом, великий старшина Головін, князь Сухой Кащин, князь Горинський були повішені того самого дня. Князя Шеверьова посадили на паль, князів Укуракіна та Немого постригли вченці, велика кількість бояр та боярських дітей була позбавлена майна, інші – засуджені на вигнання. Не будемо тут наводити за Керамзіном описи злочинів у причини, що з наказу царя руйнує, грабує, гвалтує, палить, та пустошить решту населення Москви і околиць так звану земщину, поставлену царем поза законом. Цар сам бере як найдіяльнішу участь в геройствах своєї опричини і своїх власних синів примушує до цього. У керуванні справами, пише далі Дикюстін, життя цієї потвори є суміш енергії та підлосте. Він загрожує своїм ворогам, доки вважає себе сильнішим, а переможений він плаче, скиглить. Він знеславлює себе, знеславлює свою країну, свій народ і ніколи не знаходить спротиву. Жодний голос не піднесеться проти цих потворностей. Ганьба – це остання кара націй, що зраджує самих себе, не утвирає очей москалям. Кримський хан спалює Москву, цар утікає. Він повертається до своєї столиці, яка є купою попелища. Його приявність викликає серед решток населення більше страху, аніж його спричинив ворог. Але все одно ніхто ані мурмур -мур проти царя, що ганебно втік. Поляки, шведи по черзі пізнають надмір його нахабства та його трусливости. У пересправах з кримським ханом він принижує себе, даруючи татарам казань та астрахань що він від них видер з такою славою. Він грається славою, як усім. Незважаючи на кіркакратні зради свого шефа, Московщина завжди не втомна в рабстві, ані на хвилину не залишає слухняносте такої ж тяжкої і принижуючої. Героїзм обійшовся б дешевше цій нації, жорстокій супроти себе самої. Частина 8. Кремль і його жителі-тирани. Не вважаючи потрібним докладніше зупинитися на дальших сторінках листів Діоккюстіна, присвячених Іванові IV, уважніше розглянемо додаток до листа 26-го, який спочатку був присвячений характеристиці кремлівської архітектури, про яку Кюстін пише так: Я хочу вам ще раз сказати, що мистецтво не має назви для окреслення архітектури цієї пекельної твердині. Стиль цих палаців, цих в'язниць, цих каплиць, що звуться соборами, не нагадує нічого знаного. Кремль не є ані в мавританському стилі, ані в готичнім, ані в старовиннім, ані навіть у чистім візантійським. Це даруйте мені цей вираз. Архітектура царична. Іван є ідеалом тирана, Кремль є ідеалом палацу тирана, цар є мешканцем Кремля, Кремль – це дім царя. Я не маю нахилу до нововитворених слів, але царична архітектура – таке окреслення потрібне для кожного мандрівника, бо жодне інше не встані вам змалювати того, що воно викликає в думках кожного, хто знає, що таке цар. В Москві є два міста – місто Катіво та місто Жертво. Історія нам оповідає, як ці два міста могли народитися поруч себе та існувати одно серед другого. Кремль був відгаданий Лямартіном, що, не бачивши його, змалював його в своїм описі міста допотопних велетнів. Незважаючи на поспіх праці або, може, дякуючи цьому поспіхові, що заступає імпровізацію, «Упадок Янгола» має місце першорядної краси. Це поезія фресок. Признаюся, що для того, щоб добре оцінити якості цього епічного твору, мені довелося прийти аж до підніжжя Кремля, читати криваві сторінки історії Росії. Карамзін, хоч він і боязкий історик, але повчальний – бо він має чесну основу, яка пробивається крізь його розважливі звички та яка змагається з його московським походженням та із забобонами його виховання. Бог покликав його помститися за людство, можливо, всупереч йому та всупереч авторові. Без потурань, що я йому закидаю, йому не дозволили б писати. Безсторонність викликає тут враження революції – а моя щирість буде визнана за зраду. Я почну з вибачень, що ними Карамзін вважає потрібним звернутися до деспотизму після того, як він насмілився змалювати тиранію. Суміш відваги та боязні, яку ви зустрічаєте в цьому уступі, надихне вас, як і мене подивом в суміш із співчуттям до історика, так придавленого подіями щодо вислову своїх думок. Том 9, сторінка 556. Щойно звільнена від ярма монголів, Московщина мусила побачити себе ще здобичу тирана. Вона його перенесла та зберегла любов до самовлади, переконана, що сам Бог надсилає на людей чуму, землетруси та тиранів, замість того, щоб розбити в руках Івана залізне берло, яким він її гнобив. Вона підкорилася деспотові, без іншого рятунку поза молитвою та терпеливістю, щоб одержати за щасливіших часів Петра І та Катерину ІІ. Історія воліє не згадувати за живих. Не наче греки в термопілях, порівняння яскраво московське і доказує завість історичних студій, коли з них витягаються вимушені висновки – Побожні та світлі мученики гинули на помості за батьківщину, віру та присягу, не допускаючи навіть думки про спротив. Немає підстав, щоб вибачити жорстокість Івана. Кілька чужеземних істориків твердили про змови, які він знищив. За однозгідним свідченням наших літописів та всіх урядових документів, ці змови існували лише в затьмареній голові царя. Коли б бояри, духовництво, міщани снували зраду, яку їм закидали, вони б ніколи не покликали тигра з його печери в Олександрівській слободі. Ні, він впивався кров'ю ягнят, а останній погляд, який його жертви кидали на світ, благав від сучасників та нащадків справедливости та співчутливого спогаду. Помимо всіх можливих моральних та метафізичних пояснень, вдача Івана, кривавого тирану у зрілому віці та на схилі життя, є західкою для людського серця, тому ми ставили би під сумнів найбільш правдиві звіти про його життя, коли б літописи інших народів не давали рівно дивовижних взірців. Карамзін Веде далі свою оборону дуже похлібним для Івана Четвертого порівнянням з Калігулою, Нероном та Людовиком Одинадцятим. Далі історик пише, «Ці звироднілі істоти, суперечні всім законам розуму, появляються в просторах неначе страшні метеори, щоб показати нам безодню зіпсуття, до якої може впасти людина та змусити нас тремтіти. Життя тирана є нещасним для людського роду, але його історія завжди залишає корисні указівки монархам та народам. Не віяти гиду до злого, чи це не є поширюванням любові до добра у серцях усіх. Слава добі, коли історик, озброєний смолоскипом правди, може під самодержавним урядом вкрити деспотів вічною ганьбою, щоб у майбутньому. Нещастя не стрінуло інших. Якщо для мертвих це вже не має значення, то принаймні живі бояться загального прокляття та осуду історії. Ця остання неспроможна направити злих, але вона іноді запобігає завжди можливим злочинам, бо пристрасті також виявляють свій шал у цивілізованих століттях, занадто часто їх. Гвалтовність примушує розум до мовчанки або до усправедливлення рабським голосом вибриків, що є їх наслідком. Далі слідує похвала на славу потвори. Усі ці моральні вихиляси, усі ці словесні обережності невидно перетворюються на криваву сатиру. Подібна боязнь рівнозначно відвазі – це об'явлення. Об'явлення тим більше вражаюче, бо мимовільне. Одначе москалі, заохочені похвалою суверена, пишаються карамзіним, якого вони удивляють з наказу в той час, як вони повинні б викинути цю книгу з усіх своїх книгозбірень, переробити її текст, проголосити перший підробкою, чи скорше заперечувати його існування, підтвердити, що він ніколи не вийшов, та що публікація розпочалася з другого видання, яке тим самим стане першим. Чи не така ж їхня звичка виступати проти кожної їм нелюбої правди? У Санкт-Петербурзі душать небезпечних осіб та замовчують небажані явища. За цим роблять, як заманеться. Якщо москалі не вхопляться за цей спосіб оборони проти ударів, що їх завдає деспотизмові книга Карамзіна, то помсти історії буде майже запевнена, бо правда є частинно виявлена. Європа, навпаки, повинна шанувати Карамзіна, який би чужинець одержав дозвіл ритися в джерелах, Звідки він черпав для здобуття крихти світла, яку він кинув на найтемнішу із сучасних історій? Адже таким чином диспотичний лад може бути суджений та засуджений. Подібний лад може існувати лише при допомозі мовчання та темряви. Слід зазначити – що моральні вихиляси та словесні викрутаси тодішнього Карамзіна в обороні Івана IV надзвичайно нагадують сучасні промови теперішніх Вишинських в ООН, в обороні невільничих таборів праці в СРСР і тому подібне. Так само сучасна Росія дійшла до того вершка розуміння шкідливості історії для абсолютичного ладу, про яку згадує Кюстін тепер оголошуються не існуючими не лише окремі небажані історичні праці, але й цілі історичні школи. Але не внаслідок читання твору Кюстіна, а внаслідок самої механіки московського державного абсолютизму, так глибоко розгаданого французьким подорожнім. Кюстін наводить ще ряд уступів з Карамзіна, де окреслена вдача та панування Івана IV та його діда Івана III. Щодо цього, Кюстін висловлюється вже від себе так. Це Іван III був справжнім фундатором сучасної Російської імперії. Це також він перебудував з каменю мури Кремля. Ще один жахливий гість, Ще один привид, придатний до появи в цьому палаці та спочивання на вістрях цих веж. Змальований Карамзіним образ Івана Третього не закреслює сліву цього великого князя «Я дам вам у царі, кого захочу». П'єтр І затвердив засаду Івана Третього, підпорядковуючи, як і цей князь, спадковість корони примхам царя. Цей самий реформатор ще більше наблизився до тирана тортурами, якими він віддав свого сина та так званих спільників цього сина. Ви прочитайте витяг з історії Де Сегюра, що доводить подібність сучасного великого реформатора до потвори, про що ми не знали давніше, перед появою твору Сегюра. Справа торкається законів, проголошених Петром, зради його супроти свого нещасного сина та тортур духовних та інших осіб, що заохочували його сина до спротиву перед цивілізацією, привезеною із Заходу. Воєнний регламент у двох частинах та в 91 розділах оголошений року 1716-го. Початок є вражаючий. Або за щирою побожностей, або через політику голови церкви, що хоче зберегти у цілій своїй силі такий могутній, побуджений, Пьотер тут проголошує, що з усіх справжніх християн військовий є той, чиє життя має бути найбільш чисте, пристойне та християнське. Християнський вояк – мусить бути завжди готовим стати перед Богом, без чого цілковито не було би безпеки потрібної для спільних жертв, яких його батьківщина вимагає від нього. Та він закінчує цим наведенням з Ксенофанта. «У боях ті, що найбільше бояться Бога, найменше бояться людей». Далі він застерігається, що до найменших провин супроти Бога, дисципліни, законів, чести та навіть... Супроти громадянства, неначе він хотів створити зі своєї армії окрему націю серед націй та взірець для неї. Але саме найбільше тут розгортається жахлива запобігливість генія його деспотизму. «Ціла держава, – каже він, – є в ньому, а все повинно творитися для нього, самодержавного та деспотичного володаря, що має відповідати за свою поведінку». Лише перед Богом. От чому кожне зневажливе слово проти його особи, кожна непристойна оцінка його діяльності чи особи мають бути покарані смертю. Ще року 1716 коли цар таким способом поставив себе поза та понад законами, неначе він влаштувався до жахливого державного перебороту при яким 1718 року він мав себе заплямити кров'ю. Далі, у вересні 1716, Олексій, наступник трону, втікає, ставить себе під охорону Австрії та живе приховано в Неаполі. Пьотр знаходить його схованку, пише до нього. Його лист кінчається жахливими погрозами, якщо той не виконає, надісланих до нього наказів. Там переважають такі слова «Ви мене боїтеся? Я вас запевняю та вам обіцяю в ім'я Бога та страшного суду, що якщо ви підкоритеся моїй волі та повернетеся сюди, то я вас не каратиму і навіть любитиму ще більше, як досі». На цю урочисту обіцянку батька та володаря Алексій Повертається 3 лютого 1718 до Москви, а другого дня його обезброїли, арештували, питали, ганебно виключили його та його нащадків від права на престол. Це ще не все. Його кидають до фортеці. Там щодня, щоночі самодержавний батько, порушуючи за обіцянку, а всі почуття, всі закони природи і навіть ті, що він дав у своїй імперії, виступає проти занадто довірливого сина з політичною інквізицією, рівною в підступній жорстокості релігійній інквізиції. Він мучить слабодухого сина всіма небесними і земними страхіттями. Він змушує його доносити на друзів, на рідню, до матері включно. Нарешті... Відсуджувати себе самого на смертну кару? Цей довгий злочин триває шість місяців, але в дійсності двічі стільки. У двох перших заслання та виселення багатьох вельмож, позбавлення сина трону, ув'язнення сестри Софії, батоження своєї першої дружини, катування зяття, але цього ще мало. Одного дня генерал Глебов. Виявлений полюбовник покинутої цариці був посаджений накіл серед помосту, по кутах якого сторчали голови єпископа, боярина та двох четвертованих достойників, як подає Брюс. Цей жахливий поміст був ще оточений частоколом, на якому було понад 50 стятих голів, духовних та інших осіб. Кара у сто крат більш злочинна, ніж сама провина. Бо яка причина може бути вибаченням для стількох жорстокостей? Але здається, що поштовхнений нахилом проти природних урядів, до манії переслідувань, Петро намагався знайти змову в той час, коли існувала лише глуха, звичаєва опозиція, що надіялася та чекала на його смерть, щоб вибухнути. Пьотр земнокровно проходжав посеред цих мук. Кажуть, навіть під впливом жорстокої цікавості він дійшов до помосту подивитися на вмирання Глебова, на що той, зробивши йому знак «підійти ближче», плюнув йому в пику. Мешканці Москви дістали наказ під загрозою смертної кари взаємно шпигувати себе та доносити на себе. Але головна жертва лишилася тремтяча, усамітнена стількома ударами довкола неї. Петро перевозить тоді свого сина з московської в'язниці до петербурзької. там він піклується мученням душі свого сина, щоб витягти найменші спогиди незадоволення, непокірності чи бунту. Він їх нотує щодня з жахливою докладністю, радіючи кожному признанню додаючи всі ці зітхання одне до другого, всі ці сльози, виставляючи з цього шкарадний рахунок, намагаючись нарешті створити великий злочин з усіх цих жалів та переживань, яким він хоче надати вагу на терезах свого судівництва. Чи не є П'єтр тут гидкіший, якщо це є можливе від Івана Четвертого? Потім... Коли шляхом інтерпретації він гадав, що вже зробив з нічого щось, він поспішає скликати сметанку своїх рабів. Він їм оповідає про свою окаянну працю, він перед ними оповідає про свої транічні та жорстокі витівки з варварською наївністю, з щирістю деспотизму, засліпленого своїм правом самодержавного володаря. Він хоче виправдати себе за рахунок своєї жертви та здушити подвійний крик свого сумління та своєї зіпсутої природи. По цим довгім оскарженні тиран гадає, що син невідклично засуджений. «Всі щойно чули», – кричав він, – «довгий перелік нечуваних на світі злочинів, яких його син допустився супроти нього, свого батька та володаря». Відомо, що він сам має право його судити, проте він просить їхньої допомоги, бо він боїться вічної смерти тим більше, що він обіцяв простити свого сина та поклявся в цьому іменем Бога. Отже, це їм припадає бути його суддями, не звертаючи уваги на його походження, не беручи огляду на його особу, щоб батьківщина на цьому зовсім не потерпіла». Раби зрозуміли свого пана. Вони побачили, якої страшної допомоги він вимагає від них. Отож, запитані попи відповіли наведенням з їх святих книг, вибираючи з числа тих, що засуджують, та тих, що прощають, не насмілившись кинути тягар на Терези. У той самий час вельможі держави числом 80 були слухняні, одноголосно не вагаючись, вони винесли смертний вирок, але їхній вирок засуджує їх в значно більшій мірі, як їхню жертву. У цьому видно огидні намагання цієї рабської юрби заслужити собі ласку свого пана, та як їхня брехня, прилучаючись до його, вони лише вияскравлюють криву присягу свого пана. Щодо нього, то він твердо викінчує діло, ніщо його не спиняє, ані час, що проминув від його гніву, ані викиди сумління, ані каяття нещасного, ані тремтяча, піддана, благаюча безборонність. Зрештою, все, що, звичайно, навіть поміж чужинними ворогами заспокоює та обеззброює, є без впливу на це батьківське серце супроти його сина, навіть ще більше, як він щойно був його оскаржував. Так він тепер стане його катом. Отже, 7 липня 1718 року, другого дня по засуді, він піде в супроводі своїх вельмож витиснути останні сльози свого сина, домішуючи до них свої, і коли нарешті йому здається, що син зворушений, він шле по отруту, яку він сам наказав приправити. Нетерплячий, він шле другого гінця. Він представляє отруту як спасенні ліки та відходить глибоко сумуючи. Оплакувати свою жертву – це одна з рис московської вдачі, утруївши сина, що все ще благав вибачення. Потім він смерть сина, що сконав по кількох годинах жахливих терпінь, скидає на страх від його вироку. Він покриває все це страхіття в очах своєї челяді лиш цим грубим обманом. Він вважає, що це цілковито підходить до їхніх звичаїв, наказуючи їм мовчати. Його так добре послухалося, що без спогадів одного чужинця, Брюса, свідка та навіть учасника цієї жахливої драми, історія ніколи не знала б цих лютих та останніх подробиць. Далі Кюстін докладно розповідає про свої враження від московських церков – та кремлівських клейнодів. Кінчаючи опис кремлівської збірки, він пише «Кінчаючи перегляд гордовитих решток часів, я пригадав собі, не наче від натхнення, одне місце в Монтені, яке я вам відписую, щоб доповнити цікавою протилежністю цей опис пишнот московського скарбу. Князь Московій давніше мусив виявляти цю пошану татарам». Коли вони надсилали до нього послів, то він виходив до них назустріч пішо та підносив їм посуд з кубилячим молоком, кумисом. Це пиття я насолодою для татар. Та якщо кілька крапель падало на спину їхніх коней, то він повинен був злизати їх своїм язиком. Цей рід неволі починається всередині XIII століття та тривав. Коло 260 років. Імператор Всеросійський з усіма своїми тронами, всіма своїми гордощами, є в дійсності лише наступником цих самих великих князів, що їх бачимо такими приниженими у XIV столітті. До того він перебрав спадщину по них лише сумнівним способом. Бо не згадуючи вибору Трубецького – Уневажненого через інтриги Романових та їхніх друзів злочини багатьох поколінь володарів висунули на трон нащадків Катерину Другу. Отже, це не без причини. Історію Росії ховають від росіян та хочуть її сховати перед цілим світом. Напевно, незмінність політичних засад володаря, осілого на таким робом заснованому троні, не є найменшою дивницею історії нашого часу. Тоді, коли московські великі князі на околішках носили ганебне ярмо, накинене їм монголами, в Європі цвів лицарський дух, найбільше в Іспанії, де в честь та для незалежності християнства потоками текла крова. Я не думаю, що, незважаючи на середньовічне варварство, знайшовся в Європі хоч би один король, здатний збезчестити суверенність, згоджуючись володіти на умовах, накинених великим князям московським від XII-XIV століть їхніми панами-татарами. Скорше стратити корону, як принизити королівську величність». От як відповів би французький, іспанський чи кожний інший король Старої Європи. Але в Росії слава, як і все інше, є свіжим набутком. Доба уярмлення поділила історію цієї країни на дві відмінні епохи – історію незалежних слов'ян та історію росіян, пристосованих до тиранії трьох століть рабства. І ці два народи не мають, правду кажучи, нічого спільного, крім назви, під якою давні племена були сполучені в націю варяками. Далі, сторінки своїх листів, Маркіс присвячує розмовам про московську побожність з Чадаєвим у англійському клубі та дальшим оглятинам Москви, по оглядинах шкіл, університету та середніх шкіл, включно з військовими. Кустін висловлює такі загальні думки. У нас ми втомлені від сваволі та розбіжностей, тут все знеохочене одноманітністю, заморожене педантизмом, якого не встані відокремити від ідеї порядку. Під цього походить ненависть до того, що належало б любити. Росія – це нація дитина і ніщо інше, як велетенська школа. Все відбувається тут, як у військовій школі, за винятком того, що школярі виходять з неї тільки на смерть. Що є німецького в дусі російського уряду – це антипатичне для слов'ян. Цей східний народ, занедбаний, примхливий, поетичний, коли б він міг висловити, що він думає, гірко поскаржився б на германську дисципліну, накинену йому від часів – Олексія, Петрата, Катерини II расою чужеземних володарів. Царська фамілія може робити що хоче, але вона завжди залишиться занадто німецькою, щоб спокійно керувати росіянами та щоб почувати себе певно поміж ними. Романови були просаками за походженням, вони найчастіше заключали шлюби з німкенями всупереч звичаєм давніх. Московицьких суверенів. Вона не панує над ними, вона їх уярмлює. На цьому місці слід зазначити, що цілковито подібних переконань направлячу Петербурзьку династію тримався знаний, можна сказати, народний генерал Скобелев, герой турецької кампанії 1877 року, і за це кількома роками пізніше був отруєний великокнязівською клікою задовго перед теперішніми кремлівськими лікарями. Таких самих поглядів на Романових тримався і визначний воєнний кореспондент та письменник Немірович Данченко. Уривки з його спогадів, видані в Празі 1922 року, дозволяють визначити його як незламного прихильника Скобелівської партії. А коли генерал Драгоміров – Зневажливо висловлювався на адресу урядового російського ідеалу Єдинообразія, то чи це не звучить подібно до слів Кюстіна про одноманітність та педантизм, яким просякло все в Росії? Ми вмисно обмежуємося на особах, які не мають в московському світі слаби ворогів режиму чи ненависників Росії, інакше. Можна було би послатись на знаного анархіста Бакуніна, який свою працю про урядову Росію назвав у французькій мові «Кнуто-Германська імперія». Частина дев'ята. Душа Москаля. З дальших московських сторінок в нотатках Кюстіна – Вибираємо кілька коротких, влучних зауважень, розкиданих на цих сторінках, які дотепно окреслюють вдачу москалів. Дітям і дикунам подобається все блискуче. Москалі є діти, що мають призвичання, а не досвід, нещасть. Звідси, мимоходом кажучи, бачимо суміш легковажності та уїдливості в їх вдачі. В Росії кожна народна розвага є меланхолійна, радість стає там привілеєм, тому вона мені тут здавалася майже завжди переборщеною, удаваною та гіршою від смутку. А в цілому люди цієї країни не видаються мені схильними до великодушності, вони в неї зовсім не вірять, вони б її заперечили, коли б сміли, та якщо вони її не заперечують то вони її зневажають, бо вони не мають її міри в самих собі. Праця йде не на те, щоб прислужитися іншим, а щоб дістати нагороду. Творчий вогонь для них чужий, їм бракує ентузіазму, що створює взнесле. Відберіть в них почуття користе, боязні та суєти, ви позбавите їх діяльності. Так само, як в їхніх вчинках в практичному житті, як і в їхніх творах в області духовній, де переможцем є підступ, там великодушність видається обманом. Величність душі, я це знаю, шукає винагороди для себе, в собі самій, але якщо вона нічого не вимагає, то вона багато заповідає, бо хоче поліпшити людей – Тут вона зробить людей гіршими, бо її вважатимуть за ласку. Ласкавість зветься слабістю в народі загартованим терором. Ніщо, крім страху, не обезброює його. Невловима суворість примушує його згинати свої коліна. Пробачення навпаки дає йому піднести голову. Його не можна переконати, його можна лише підбити. Нездімний до гордощів, він може бути відважним. Він повстає проти доброти, але підкоряється жорстокості, яку приймає за силу. Це пояснює мені систему правління, що її прийняв імператор, але не примушує мене її схвалити. Цей володар знає і робить що слід, щоб його слухали. Тут дисципліна є метою, де інде вона є лише засобом. Москалі Найперші комедіанти на світі, щоб зробити враження, вони не потребують синічного обману. Ніде інде вплив однозгідності, уряду та виховання не відчувається так яскраво, як тут, а всі душі тут носять однострої. Ах, навіть як ви не молоді та нелегко розчулюєтеся то доведеться вам страждати, коли бачите, що до цього народу зі студенним серцем та з розумом, загостреним природою та суспільним вихованням приносять наївність інших народів. Я уявляю собі німецьку чулість, довірливу розтріпаність французів, іспанську витривалість, Англійські дивацтво, безтурботність, добродушність справжніх давніх італійців у змаганні з вродженою кокетерією москалів. І мені шкода бідолашних чужинців, які на хвилину повірять, що вони здатні стати грачами у спектаклі, який тут чекає на них. Фізично, підсоння, а морально уряд цієї країни нищить у зародку те, що є слабе, все, що не є міцне або є дурне, гине при народженні. Лишається при житті тільки худоба чи натури міцні. В доброму, як і злому, Росії є батьківщиною розгнузданих пристрастей чи слабих вдачею, бунтівників або автоматів, змовників або машин. Тут зовсім нема середини між тираном та рабом, між божевільним та звірим. Золота пересічність тут зовсім незнана, природа її не хоче. Надмір холоду, так само як і спека, штовхає людей до крайностей. Це не означає, що міцні духом трапляються частіше в Росії, як деінде, Навпаки, їх тут менше, через нечулість більшосте. Москалям не вистачає багато здібностей, які відповідали б їхнім амбіціям. Пересада – є ознакою слабосте. Незважаючи на протилежності, які я щойно згадав, всі є подібні до себе під одним оглядом. Усі поверховні, ці люди дуже легко забувають вранці багато зі своїх планів, зроблених ввечері. Можна сказати, що їхнє серце є царством випадку. Ніщо не встоїться супроти їхньої здатності все переймати та все залишати. Це відблиски. Вони не народжуються, вони появляються. Вони живуть і вмирають, не помітивши поважного боку існування. Ані добро, ані зло ніщо для них не є дійсністю. Вони можуть плакати, вони не можуть бути щасливими. Своїм швидким та зневажливим поглядом вони обкидують, не подивляючи нічого, всі досягнення людського генія за тисячоліття. Вони гадають.